Odată de mult, un croitor și un fierar, o porniră în lume să-și caute norocul. Mergeau de multă vremea amândoi, când ajunseră într-o seară la poalele unui munte, unde hotărâre să se adăpostească pentru noapte. De cum se noptă, ei auziră larmă și cântec de voci subțirele, care veneau dintr-o vâlcea din apropiere.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 Buzunarele lor atârnau grele de cărbuni care se prefăcuseră în aur. Acum erau bogați și nu mai aveau de ce să colinde lumea. Croitorul se socotea să-și cumpere stofe și ace și să se apuce de treabă chiar în satul de unde porniseră. Ba se hotărâse s -o ceară de nevastă pe fata vecinilor săi pe care o îndrăgise de mult, dar fiind prea sărac nu îndrăznise să o ceară.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 Înzadar încercă croitorul să-l convingă să facă împreună calea întoarsă spre casă. Fierarul își lăsă prietenul să se întoarcă singur în sat. Sprins erată și ascunse aurul într-o scorbură, își luă cu el doi saci și o porni spre vâlceaua unde dansaseră dușii. Nu așteptă prea mult și iar apărut ceata lor veselă. Ca și în cealaltă noapte,